7 червня, четвер. Вона прийшла на курси, але була дуже неуважна. Втім, це не було новиною. Вона ніколи не приділяла достатньої уваги заняттям. Проте було одне але. Зазвичай Неллі виглядала веселою. Дратівливо веселою, зловеселою, радісно веселою. А зараз вона була Ніяка. Її майже не було. Порожнє обличчя. А після того, як хтось зателефонував їй, вона ручко підвелася, вибачилася, пішла геть. Вона була люта, засмучена, розгублена. Навіть страшно було щось у неї запитати, її світлі очі в одну мить перетворилися на темні глибокі озера. Дарига, це також зрозуміла і принишкла. Сиділа мовчки, малювала щось на аркуші паперу, іноді поглядаючи на те, як Неллі поспіхом збирається. Неллі щось сказала, мабуть російською, і пішла. А мені залишилося чекати до вечора. Її сьогоднішнє вечірнє «Алло» відрізнялося від усіх «Алло», які я чула від неї до того. Це було схоже на полохливий крик. Але дуже важко збагнути з одного «Алло?» Що-то було насправді? Переляк? Відчай? Обурення? лють. Зрозуміло, було одне. Цей крик не був криком щастя та спокою. Я почула, що в її номері хтось є. Хтось, хто дуже гучно розмовляв англійською. Чоловік. І це був не той хлопець, з очима кольору стиглої вишні, які, незважаючи на те, що помічали все, виглядали такими млосними, що було незрозуміло, як він здатен за допомогою них так багато помічати. З вишневим хлопцем влучно. Я буду його називати «вишневий хлопець». Вона розмовляла іншою мовою, не англійською. Тією мовою? якою вона намагалася зараз щось запитати в мене, мабуть, сприймаючи моє мовчання за його мовчання. Я була безпорадна. Я нічим не могла їй допомогти. Все одно я пішла під готель. Стояла і дивилася вгору на її освітлені вікна. Потім світло згасло, але вона з готелю не вийшла. Я постояла ще трохи, потім... Зателефонувала в номер, слухавку не брали. Не знаю, чому, трохи згодом я пішла до готельного ресторану. Наче щось мене вело туди. І побачила їх. Вони сиділи за столом, але кожен був, наче, сам по собі, наодинці з собою. Перед ними на маленьких термічних тацях стояли тарілки зі стравами. Здається, то було бульгогі. А бульгогі це дуже смачно. Яловичина гриль. М'ясо попередньо вимочували у спеціальному маринаді із соєвим соусом, темною кунжутною олією, молодою цибулею та часником. Тремтіли її тонкі пальці, що змушували тремтіти й тонкі палички, які вона тримала. Він дивився в темний напій, який стояв перед ним у керамічній часті. Чоловік був світловолосий, навіть рудуватий, високий, худий. На підборіді глибока ямочка. На доволі тонких зап'ястках пробивалися руді волосинки і виблискував великий годинник із циферблатом квадратної форми, мабуть, дорогий. Я зрозуміла, що вони можуть мовчати дуже довго. Встигла з'їсти подані мені теок, зварені на парі рисові тістечка з медовим соусом. Тут їх готували дуже добре. Потім я випила каву, а вони і далі мовчали. Я тихо підвелася, вкрила голову тонким шарфом кольору зелених яблук. Коли вже лежала в ліжку без сну, тось задзвонив. «Алло!» – промовила я. У відповідь мовчали. Я не знала, що думати. Я чомусь злякалася і прошепотіла. «Хто це?» Жалюгідне шепотіння заляканої дівчинки. У відповідь хтось важко дихав. Я поклала трубку. Телефон заголосив знову. Я б не підіймала слухавку, але вдома були всі родичі. Нічний дзвінок обов'язково б їх розбудив. Тихо, мала, тихо. Це я. Я впізнала Донга. Ти п'яний? Донг засміявся Хто б говорив, це така, що петва і не нюхає Ти де була? На зустрічі вона була раптова, тому я не задзвонила тобі, але ж я бачу, що ти мене й не чекав Тобі було чим зайнятися Займатися незайманими? Так, мені було чим потішитися, це ти точно вгадала Донгу було дуже весело «Слухай, що ти робила під готелем «Олімпік-парк»?» Я мовчала, здивована його поінформованістю. «Ні, ти не напружуйся, мені просто цікаво, ніяких ревнощів, ні-ні». Він хихотів. «Мовчиш?» «Добре, так і запишемо. Вона це приховує. Знаєш, мені відразу стало цікавим те, що ти винайняла цю квартиру просто під готелем. Це так на тебе не схоже. Ти ж не любиш близького сусідства, еге ж, маленька відсторонена мей. Я усвідомила, що мені страшно. Мені страшно через Донга. І від цього мені стало ще страшніше якщо ми починаємо боятися найближчих людей, то вони не такі вже й близькі. Добраніч, Мей, раптом тихо сказав Донг, і в моєму восі забився монотонний писк кинутої трубки.